Azon gondolkodom, mit vigyek magammal az útra, amikor látom, hogy Nika gonterhelten járkál a szálloda előtt. Szia, minden rendben? Márko egy idióta! Mi történt? Makacs, mint egy összvér. Tutto questo è così te. Gyere, menjünk be! Felmegyünk a lépcsőn, és leülünk a társalgó egyik eldugott padjára. Áruld de, mi történt? Kérem türelmetlenül. Nem hallgatsz senkire! Van az a barátod, Edem! Összerándul a gyomrom az előző éjjel.